Od faksa do faksa. U emisiji Od faksa do faksa predstavljamo ponovno Umjetničku akademiju u Osijeku. Akademija je svojim dosadašnjim radom razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali su u njezinom radu. Više o akademiji govori dekanica Helena Sablić-Tomić. Klometnička akademija iz Osijeka prvu generaciju studenata upisala je akademske godine 2004. i 2005. godine u sva tri smjera. Dakle, vi ste spomenuli glumo i lutkarstvo, mi smo upisali tada i studente na likovnu kulturu i studente na glazbenu umjetnost. Dakle, na studij pjevanja, klavire i glazbene pedagogije. I kroz ovih 13 generacija, naravno da smo razvijali i nove smjerove, pa danas možemo reći da imamo nekoliko smjerova koji su prvi u Hrvatskoj i u ovom našem širem regionalnom okruženju. Kao što smo prije tih 13 godina bili prvi sa lutkarstvom, tako smo sada prvi sa studijom e, tambura i tamburaškog umjeća. Nismo prvi e, po kompoziciji teoriji glazbe i gitari, ali smo zato prvi... E, na studiju likovne umjetnosti smo pokrenuli diplomski sveučilišni studij ilustracije. Dakle, ilustracija, lutkarstvo i tambure, to su oni smjerovi koji se mogu studirati isključivo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Uh, koliko zapravo se smjerovi razliku jedan od drugih imaju ili nekakve opće kolege koje svi studenti slušaju pa onda naknadno zapravo odabiru svoju specijalizaciju ili prilikom upisa na akademiju odmah idem na likovni ili nekakav drugi ocijek. Uh, u principu smo mi umjetnička akademija što ja volim reći tri u jedanom. Dakle, to su tri autonomne umjetnosti koje bi trebale ovaj, riješiti uh, problem umjetničkog izričaja iz prostora glazbe, likovnosti i kazališta, ne samo u gradu Osijeku, već, kažem, svi oni koji dolaze ovdje, mogu nekako na taj način studirati, dakle, autonomno. Mi pokušavamo raditi zajedničke umjetničke interdisciplinarne projekte, pa smo, na primjer, radili jedan musical o Barunu Trenku, drugi smo radili o Eugenu Savojskom, na kojemu smo uključili sva tri ocijeka, koji su među osobno komunicirali, radili tekst, radili stenografiju, kostimografiju, vizualno rješenje predstave, pjevalo se, glumilo se, lutke su bile na sceni. Dakle, to su projekti koje možemo raditi zajedno, ali onaj ko upiše kazalište, on se isključivo od početka do kraja bavi kazalištem. Koji su nekakvo nekakvi najzanimljiviji kolegi kada govorimo o kazalištu likovnosti onda i ovim novim smjerovima što zapravo nekako najviše interesira studente? Pa, naprimjer, atraktivni smjerovi koje nisam spomenula sad u ovom prvom e, obraćanju su smjerovi koje e, se mogu slušati na ocijeku za primjenjenu umjetnost. Dakle, to su smjerovi scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Dakle, naši glumci su u istom trenutku i lutkari. E, to je prva stvar. Druga stvar, oni na, e, uče izrađivati lutke. To, to su, dakle, lutkarski tehnolozi i e, sada upravo kanimo pokrenuti lutkarsku režiju. Dakle, ona ko se zaljubi, u, na primer, u lutku, može na našoj akademiji, na različitim ocjecima dobiti sve ono što je bitno ako bi se bavio lutkom kroz svoj život. Dakle, može glumiti, može režirati lutkarske predstave, može ih i izrađivati. To je, to je dakle, jedan specifikum i mi pokušavamo, u stvari, studente vezati i za našu instituciju i za profesiju. Ne da svaštare, već da im mi otvaramo niz različitih sadržaja koji se, međusobno, dopunjuju, a kojim će vjerojatno za buduće za poslove dobro poslužiti. Akademija svakako od svojih i programa i aktivnosti odskače od, ja bih rekla, ovih regularnih fakulteta naravno da neću uspoređivati sa jednom ekonomijom, poljoprivredom ili nekakvim drugim ali način rada nije klasični eks katedra sa studentima zapravo ovaj jedan interaktivni oblik učenja, koliko zapravo akademija pruža mogućnosti i izvan vaših prostora za nekakve druge suradnje ili već lagano onako ulaženje u, u prostor budućih e, s, stručnjaka u svom području. Pa evo ga, upravo na današnji dan, dakle 18. 10. E, smo dobili dopusnicu za izvođenje svih naših programa dopustiti smo dobili dvije i pete godine. E, to znači da mi od tada pokušamo biti prepoznatljivi u široj zajednici. Bez obzira je li to riječ o nekim kazališnim institucijama, galerijama, koncertnim dvoranama. Što potvrđuje, dakle, kad sam danas namjerno, danas su nam, nam je dan otvorenih vrata, gdje smo otvoreni za sve koji su zainteresirani se educirati o našim sadržajima, odnosno vidjeti što mi radimo. Dakle, od 7 do 77 godina. I evo ga, tu su ispred akademije autobusi sa djecom iz e, osnovnih škola. Dolaze nam srednjoškolci, školci. E, imamo dobru suradnju i sa e, vrtićima koji e, žele gledati naše lutkarske kazališne predstave, a e, treća dob je ona koja najviše je uključena u naše radionice likovne kulture. Dakle, mi smo zaista e, pokušali biti e, onaj nukleus iz koje kreću različiti sadržaji, što prema profesor jednom obliku umjetničkog izražavanja što prema onim dijelovima umjetnosti koja može biti dio slobodnog vremena sako od nas. Znamo da je nekakva praksa upisivanja na akademiju jedna procedura od nekoliko dana koju zovemo prijemni ispit. Za razliku od drugih fakulteta zapravo je akademija specifična i posebna po tome. Koliko je zapravo to uspješno i koliko je to nekakva filtrat studenata pri upisu onako da nas, da nas nekako aha možda ja ipak nisam za to treba li možda prijemni ispit na nekim drugim fakultetima na ta, takav način pa mi smo prakse prak pokazala da vi možete imati sjajan uspjeh uh, u srednjoj školi ali da niste talentirani za neko, neki posao koji bi se ba željeli raditi prema tome ovi ispiti prijemni koji traju tjedan dana gdje mi u stvari vidimo je li uh, budući naš student odnosno srednjoškolac, školac, je li on u stvari umjetnički dovoljno kreativan da bi mogao udovoljiti onoj jednom standardu koji mi ovdje pokušavamo držati. Ja vjerujem da je ovakav način individualnog rada sa svim zainteresiranima i praktičnoga sigurno onaj poticaj da možda i ostale institucije uvedu jedan razgovor da vide u stvari kako razmišlja osoba koja će svoj život posvetiti na primjer književnosti, medijalnosti, medicini, e, e, ekonomiji ili pravu. Dakle, svi mi nešto želimo, ali često se u praksi događa da e, ono što e, e, naša ljubav želi da to naša mogućnost ne može ispoštovati. Akademija koliko znam da i podršku srednjoškolcima školcima upravo kroz nekakav, ne nekakav kroz dramski studio koji može biti svojevrsna, onako početnička ovaj, priča u upisu na akademiju. Koliko traje dramski studio u kojem vremenskom pa, periodu? Svi naši programi cijeloživotnog učenja a ima ih dva desetak su u stvari namjenjeni budućim studentima dakle bez obzira kojega ocijeka i mi radionice pokušavamo i kroz dramski studio, kroz glazbeni studio, likovne radionice, pokušavamo ih pripremiti za razredbeni ispit. I oni već ovdje shvate jesu li, imaju li mogućnost ili nemaju. Tako da i ta neka predpriča, dakle u stvari danas je popularno reći razvijanje publike, mi ćemo reći razvijanje pozitivnog odnosa prema interesu studiranja, je ono što zaista pokazuje se kao jako dobro. Kolika je upisna kvota na svim smjerovima? Pa, kreće se od e, dvoje, troje na klaviri pjevanje, preko 5-6 na, ne znam, tamburu i... E ne znam, glumu, do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primijenjene umjetnosti. Dakle, nama su uh, kvote od 3 uh, studenta do 15 studenata s obzirom da je ovdje riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i uh, zbog toga su te skupine male i sad ko dođe u prostor uh, uh, direktne komunikacije sa svima onima s kojima treba komunicirati. Često kad razgovaramo sa studentima sa akademije onda uglavnom kažu joj nabavit ću si madrac pa ću ostati spavat na akademiji to je zaista i tako ovdje od 9 do 9 zapravo pa u stvari oni ovdje imaju tako je oblikovan studij dosta ima praktičnog rada. Oni imaju ovdje svoje atelje, imaju svoje klavire, imaju e, svoje pozornice. I oni zaista moraju i, i e, učiti na akademiju. Dakle, ne mogu, jel, nema, e, nemaju svi studenti e, klavir kod kuće. Prema tome, onda i mi omogućujemo da, da ovdje vježbaju. E, gluma se radi obično u klasi. Dakle, u godini koju je upisala. E, e, onda njih e, deset... E, Mora biti zajedno ovdje jer oni tako uče, dakle, ovdje nema toliko eh, ono, štrebanja i učenja po noći kod kuće, koliko ima eh, praktičnog rada i koliko se oni upravo eh, zadržavaju na akademiji jer su dobo, dobri uvjeti da taj praktični rad ovdje mogu realizirati. Koliko zapravo ima studenata koji su izvan Osijeka, vjerujem da ih ima puno s obzirom na specifičnosti akademije? Pa, e, e, ima jedno 20% sudionata iz e, izvan Osijeka ima nekih 10% iz, iz širokog regionalnog okruženja e, mi smo u principu e, zadovoljni kada nam dođu oni koji nisu primarno vezani za Osijek onda znamo da će u drugim sredinama sigurno oni djelovati marketinški pa će doći još netko. Ali što je bitno? Bitno je da praksa koja je vezana uz Zavod za zapošljavanje pokazuje kako naših 90% studenata radi. Prema tome, mi e, zaista mislimo da su onda e, e, dobro imati malo studenata, dobre programe vjerojatno realiziramo i očito još tržište nije toliko zasičeno kao što se misli umjetnicima i da oni ipak mogu naći svoje mjesto pod sunce. E, nekako kad govorimo o akademiji meni i prvo padne na pamet gluma jer je možda nekako najpoznatije i po tome. Koliko zapravo studenata koje je akademija iznjedrila, a možemo ih nazvati uspješnima koje viđamo u tom nekakvom umjetničkom prostoru? Pa, sad ovako gledate, ako govorimo o glum, glumi, onda samo otvorite ove naše popularne hrvatske sapunice i vjerojatno u svakoj sapunici će se baš, barem pronaći jedan do dva naša studenta. Kada odete u rijeku, kazalište Lutaka rijeka, tamo je 70% naših studenata Vinkovačko kazalište također, Split, Zadar isto. Kada odete u glazbene škole, to su naši studenti. U osnovnim i srednjim školama likovni predaju opet naši studenti. Dakle, od neke šire vidljivosti, jer sapunica je najvidljivija, do one jedne praktične vidljivosti gdje zaista ti naši studenti se dobro rade sa onima s kojima trebaju raditi i ostvaraju dobre rezultate. Naravno ne možemo pričati samo o Akademiji, a da ne spomenemo i nekakvu ja bih rekla umjetničku scenu grada Osijeka koja vjerujem da su vas mnogi pitali o tome i da imate svoje nekakvo drugačije mišljenje, ali koliko zapravo evo studenti Akademije sudjeluju nakon završetka Akademije u kreiranju nekakvih drugih umjetničkih programa u gradu Osijeku. Pa uh, ja bih rekla izvan institucionalnih. Dakle, mene najviše raduje kada dođu naši bivši studenti i kažu, čujte, mi smo pokrenuli... Uh, udrugu, poduzeće, umjetničku organizaciju, nešto što je vezano za umjetnost i mi sad želimo s vama potpisati sporazum o suradnji kako bismo radili zajedničke projekte. Mi koji smo vaši bivši studenti i vi koji nam možete pomoći logistički. Mi dakle uvijek to podržavamo. Uh, čini mi se da su oni vidljivi izvan Osijeka. Osijek ima jedan klasičan hendikep što se tiče umjetnosti i kulture, ovaj nekako uh, uh, nema dovoljno senzivali senzibiliteta za uh, kulturna zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta uh, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo uh, oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izanredna uh, druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, uh, kazališnim ili glazbenim sadržajima, no nikako da uh, završimo priču. Uvijek je počnemo pričati, uvijek se dogovorimo, uvijek napišemo projekt i on završi u ladici, jer kod nas se iz u tren mijenja osoba s kojom pričate i mi tu priču ne možemo završiti. Dakle, naši studenti su djelatni u Karlovcu, naprimjer, evo ga, to je sjajan primjer kako oni koji su došli studirati na akademiju, dakle to su uh, uh, glumci iz Karlovca, oni su poglednili scenu u Zorin domu, povlače svoje kolege sa godine i mi smo zaista u Karlovcu, pokorili Karlovac e, sa našim studentima. Oni tamo rade, stamo su zaposleni, e, zaljubljuju se, već imamo jednu prvu bebu akademije, e, upravo jezono za kazalište u Karlovcu. U Varaždinu je slična situacija. Kažem, Rijeka također, na tome, postoji mogućnost e, najmanje te e, naše energije izvan e, institucije e, koja je vidljiva, e, je osječka kulturna scena. Naši studenti se ne daju i tijekom sudiranja i poslije ali kažem Osijek nekako je uspavan grad da nekako kad govorimo o uspavanosti grada onda ne tako davno završenu priču spominjem EPK gdje je Osijek bio jedan od kandidata i vjerujem da su vaši programe bili uvršteni u programe priče o vezane uz EPK nažalost EPK je otišao u rijeku ili na sreću nije važno 2020. godina se spominje kao godina ne, nečega što će se svašta nešto novo dogoditi u svim područjima ovdje u gradu po, mislite li da do 2020. bi mogli ovaj ostvariti neke od ciljeva koje su bile u toj strategiji evropskoj prestonice kulture? Ne mislim. Točno. Točka. <laughs> I nešto što je nedavno otvoreno, ako se ne, ne varam, vezano je uz akademiju, novi studijski program art terapija. Mm -hmm. To je nešto što je isto tako poseb, posebno na ovom području ali i u Hrvatskoj ili u, i u regiji i suradnje sa drugim fakultetom. O čemu je riječ? Dakle, to je riječ o specialističkom diplomskom studiju artera, kreativnih terapija. To znači da taj studij, taj specijal i to može opisati netko koji je već završio eh, jedan visokoškolski program. Mogu ga opisati eh, glumci, tak dakle, umjetničko područje, mogu ga opisati liječnici, mogu ga opisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. Eh, taj studij eh, kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan,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 smjerove likovni, glazbeni, drama i pokret, dakle kreativna energija je na sva tri smjera, četiri ustvari i potom je smo specifični s obzirom da osim što radimo sa Medicinskim fakultetom potpisali smo niz na o suradnji sa našim nastavnim bazama koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti.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 koja je ovlaštena i za priznavanje uh, inozemnih certifikata uh, terapeuta umjetničkih, uh, uh, do dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi im onda dajemo certifikat da mogu raditi to što su naprimjer u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Što akademija planira u sljedećih recimo, možda u ovoj Akademskoj godini ili negdje u bliže budućnosti? Pa rekao sam već da nas zanima lutkarska režija, zanima nas i kazališna režija, zanima nas jedan medijski centar, dakle studio koji bi bio primarno vezan za sve učilište, na način da bi naši studenti u suradnji sa ostalim studentima imali prostor audiovizualnoga sadržaja, jer bi mogli oblikovati svoje radioemisije, svoju televiziju, raditi neke tonske zapise, dakle to nam treba, jer u principu bez medija, ne možemo funkcionirati i to je prostor jednog marketinga kako institucijama, tako sveučiliši, tako studentima i gradu u stvari, tako da to su nam neke ideje, e, naravno nemamo dovoljno prostora, tražimo još prostora i, i, i tako dalje, nemamo koncertnu dvoranu dakle imamo sad više ovako e, organizacijsko-tehničkih problema kako sve ono što smo si zamislili realizirati i kako studentima još više omogućiti da se dobro osjećaju u prostoru grada, sveučilišta i Nemetnička akademije. U emisiji od faksa do faksa u ovom drugom dijelu zapravo predstavljamo studentske priče. U cilju nam je istaknuti i neke od studenata i studentica koje su osim studiranja aktivni u nekim drugim područjima. Anja, moja sugovornica zaista i je. Ako se ne varam, sad već drugi put u FIS-u fakultet, iz neformalnog razgovora sam saznala, tako da nećemo reći da je vječna studentica, verujem da će završiti, ali da sigurno širi sva znanja i vještina usmjerene u glazbenoj Karijeri svakako, Anja, dobrodošljica u emisiju Od faksa do faksa. Hvala tebi i slušateljima. Ranije smo razgovarali, ti si na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na studiju glazbene umjetnosti, koji ima zapravo nekoliko smjerova, već ti je jedan dobro poznat, drugi sad tek si krenula, o čemu se radi? Tako je, ja sam na studiju glazbene umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje postoje zapravo tri odsjeka tri smjera to su studij glazbene pedagogije, studij klavira i studij pjevanja. Evo sad u rujnu sam ovaj diplomirala ovaj studij klavira i evo sad sam na četvrtoj godini prediplomskog studija pjevanja. E, dobro, klavir i pjevanje ovako na prvu svakako ide zajedno, ide jedno sa drugim. E, sigurno si imala i nekog interesa od ranije i s obzirom na tvoje aktivnosti koje, u kojim koje radiš mimo faksa, to se nekako sve dobro posložilo, el tako? Pa tako je, zapravo od četvrte godine povezana sam zapravo s glazbom i ovaj, nekako je ta veza mene pušta ovaj, svo to vrijeme i zapravo cijeli život zapravo idem u dvije škole. Idem u opće obrazovnu školu sam išla i u glazbenu školu, pa tako i u srednjoj u dvije škole i sada evo nekako dva fakulteta ovaj, su se posložila, ali evo ide. Prvo si klavir završila. Kako je prisjeti se izgledao taj proces studiranja kada si upisivala akademiju? Ima, jesi li imala nekakve izazove poteškoće I kada je kliknila ovo da bi mogla zapravo upisati drugi smjer? Pa, kao što sam rekla, u čovjetog godina se zapravo bavim pjevanjem u zboru. Ovaj, članica sam prvo Zumbića, onda vokalnog ansambla Brevis. Ovaj, a klavir sam upisala u glazbenoj školi, u drugom razredu osnovnoj škole. I nekako su se... I klavir i pjevanje dopunjavali ovaj, cijeli mojim zapravo putem do sada i vjerujem da će se to tako nastaviti, zato mi ovaj, je drago što sam upravo završila prvo klavir, ovaj, a nakon toga nadam se i pjevanje jer me zapravo to upotpunjuje kao osobu. Uh, kako izgledao prijemni ispit? Mislim, znamo da kad kažemo iskreno, kad kažemo umjetnička akademija, prvo što mi stvarno padne na pamet je ove glumački ocik. Za njega znam da ima onaj veliki prijemni ispit od pet dana pa je to sve onda strah, nervoza i stres. Je li tako i na uh, o tvom smjeru? Pa potrebno je pripremiti se dobro i zapravo cijelo školovanje ovaj, svakako dobro dođe ovaj, zato što prijemnije je podijeljen na teorijski dio i na onaj praktični. Znači na teorijski imamo ispiti sofeđa, harmonije, teorije, imamo također motivacijski razgovor sa voditeljem ocijeka, ovaj i naravno sviranje. Ovaj, to je meni bilo ovaj, kao prvi eh, prijemni sviranje, sviraš program koji si pripremio ovaj u glazbenoj školi koji je traje negdje do 60 minuta ovaj, i onda što, što izdrže slušati, <laughs> to moraš svirati. A, je li to, to je onda, ja bih rekla, jed, ovako jedan formalni glazbeni program. Da. Događa li se da možda na prijemnom ispitu možeš onako malo iskočiti iz okvira pa pripremiti nešto drugačije? Pa na stranicama Akademije je propisano točno što treba pripremiti za, ovaj, za prijemni ispit i do sada je uvijek bilo tako ovaj tim redom i eh, po tim točkama ovaj, pa vjerujem da je i sada tako. <laughs> kako izgledalo tvoje studiranje, mislim o, o, ova ova prva verzija studiranja koji su možda bili kolegi koji su ti onako bili onako išli uz, uz ruku kako se kaže ko, na kojima si malo ipak imala poteškoće ili je to sve vrlo jednostavno bilo kod tebe. Pa uvijek naravno ovaj, se nađe neki predmeti, neki kolegi koji je ovaj, malo teži za ovaj, savladati, ne znam to su mi bi bili ne znam, ovaj, teorijski predmeti gdje se ima puno za ovaj, čitati i učiti i ponavljati, a zapravo sam više sklonija ovim eh, praktičnim gdje moram sama vježbati, ne znam klavir, zbor mi je išao uvijek super. Ovaj, eh, tako da sam se u njima bolje pronašla e, jesi li imala vremena za nekakve izvan eh, faksovske aktivnosti kako se kaže ili je to stvarno bio proces da si na akademiji cijelo vrijeme i da imaš jako puno posla tamo pa kažem, nekako moj cijeli dan i moj cijeli život se zapravo vrti oko glazbe. Bila ono na akademiji, bilo ono kod kuće ili bilo ono ovdje ovaj, gdje imamo ovaj, glazbene pokuse e, vokalnog ansaba Brevis i kao e, dirigentica mlažeg zbora Brevis, ovaj, dječjeg zbora Brevis, tako da od 0 do 24 ja sam nekako u pjevanju i u sviranju, tako da me to ispunjava i zapravo iz dana u dan. Uh, jesu li uh, kolege sa drugih smjerova skloni su u nekakvim projektima akademije? Jesi li su u nekim od njih? Uh, pa mi kao studenti, vrlo smo zapravo, naša institucija je, mala smo ovaj, institucija i zapravo i profesori su nam tu na raspolaganju ovaj, svakodnevno, a i mi kao studenti ovaj, sami organiziramo neke uh, studentske projekte Ovaj, ne znam kao što su eh, glazbene božične svećanosti eh, organizira se međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski i eh, Intervox eh, međunarodni eh, međunarodni skup vokalne glazbe eh, tu je još i razni operni projekti što ovaj, u suradnji sa eh, mentorima zapravo organiziramo i puno putovanja i eto ta, takav je studentski život nas umjetnika. <laughs> Koliko vas je na klasi ili na jednoj godini? Malo vas zapravo upisuje, ili tako? E, pjevanje e, mislim da upisuje dvoje, ako se ne varam. E, sad nas je u klasi, mislim, osam. Ovaj, kod profesora Berislava Jerkovića i profesor Vlaho Ljutić. Ovaj, ali mislim da je tako isto i na klaviru, da i se tako nešto manje upisuje, sad na pedagogiji je više, ali nas obično bude malo pa svi sve, zna, svi sve znamo o svima. Da, to je, to je to su bili komentari kolega sa drugih oci, da ono na akademiji se od jutra do sutra i svi znaju sve i znaju tko je kakav kada je raspoložen, kad mu ide, kad mu ne ide. Koliko je zapravo to, mislim to je uobičajen način studiranja, bih rekla kad uspoređujemo ove, pod navodnicima regularne fakultete, te gdje prema godini upisuju jako puno studenata pa se zna dogoditi da se jedni, da se međusobno i ne poznaju. Vi ste stvarno jedna cijelina koja onako kao jedna mala glazbena obitelj. Pa moglo bi se reći zato što ovaj, e, ima prostora za individualno napredovanje, znači da se svako sam u svom ovaj, smjeru ovaj, dokaže i pokaže ovaj, i zato mi se zapravo sviđa glazba jer e, Sama mogu puno toga na, slušati i naučiti i uh, uh, napraviti. Ovaj pa bi rekla da je ovaj umetnost zapravo super. <laughs> ne znam, postavili možda je u ovako neformalnom razgovoru kad kažu ovaj da kad čuju ljudi da studiraš što studiraš je li onda ono najučistije pitanje šta slušaš ili ovaj šta sviraš, jel' ti to znaš sve ili uvijek, ili može biti zabavljačica u ekipi, onajmo pjevač, svira ti pa, pa ja baš nisam, ja sam baš ovako neki party breaker, rekla bi se za čajanke i tako nešto. Ovaj pa nisam alatik da sad moram za ekipu, a naravno uvijek ovaj, ne nedostaje ovaj, i smijeha, ali ono uvijek kad se kaže sudiraš klavir, studiš pivanje, aha ti samo pjevaš, ti samo sviraš što je tako lagano. Ovaj, ne bi se htjela podcjenjivati i druge naravno ovaj, fakultete, ali ovo nekak meni posebno. Koje su nekakve uh, taktike pod navodnicima kada se pripremaš uh, za ispite koji su, a mislim javni jesu jer ipak je to jedna vrsta da. javnog nastupa. Kako to zapravo izgleda? Nije klasični ispit kada student uđe pa može malo porazgovarati, pa da. se možda i prošvrcati ili nekako ovo je stvarno ono all eyes on you. Tako je i zapravo je teško zato što teže rekla bih zato što uh, si ogoljen i to što si pripremi i što si priprema moraš sad prezentirati u najboljem svjetlu. A, ali moraš unijeti taj dio sebe, znači e, da si sad ti otvoren i ovaj, pred e, slušateljima i tako moraš zapravo izvesti taj ispit. A, rekla si da u slobodno vrijeme zapravo se angažirana u vokalnom ansamblu Brevis da se čak i teta učiteljica uh -huh. ovim mlađim polaznicima. A, kako to sve ovaj funkcionira koliko je to zapravo dobra platforma gdje se ti možda u nekom neformalnom dijelu stekla neke dodatna znanja i vještine osim ovog rekla bih teorijskog znanja koje ono dobivaš na fakultetu pa svakako to je odredilo moj životni put i moj glazbeni put ovaj od kažemo, četvrte godine i kažem ta me veza ne pušta još od onda i zapravo dobro usklađujem te obaveze obično su ovaj glazbeni pokusi na večer i ovaj kažem to je cijeli moj dan i zapravo ovaj to sam ja i onda prema tome ovaj, i druge obaveze usklađujem. Brevisite su dosta popularne. Ovaj, sad neki bi rekli o, već lagano postaju i brand grada Osijeka. Imate jako uspišne rezultate. Svugdje ste putovale. Ja se nadam da si i ti u ovom timu djevojaka koje su bile i preko bare. Kako se uh -huh. kaže, koja su možda onako najzanimljivije iskustva koje nosiš sa, sa ekipom Cura? Pa evo, kad smo bili mlađi ovaj, svakako naticanje u Langolenu, u Velsu. To je bilo jedno od prvih težih naticanja na kojima isto nismo znali što nas očekuje, kakva nas konkurencija očekuje, to mi je eto ostalo u, kao najslađa pobjeda kao še, kad smo bili mali. E, a sada evo dvije smo bili u Carnegie Hallu u New Yorku to isto je isto jedna filmska priča rekla bih kako smo došli do tamo i kako se to ovaj, ostvarilo i sad evo ovo ljeto smo bili e, nastupale sa hrvatskom operom zapravo u e, Sydney opera house u Sydneyju Mislim, slobodno ću se izraziti da stvarno razvaljujete. Ovaj, vjerujem da je jednak osjećaj kad možda staneš kao dirigentica pred uh, ove mlađe uh, ovaj, svoje učenike i pred možda toliko velikom publikom jer ipak klinci dobro osjete tvoju vibru, ili tako? Pa tako je, zapravo nekako dirigent je lakše, ne vidiš zapravo publiku, ovaj, nego vidiš samo kako tvoji pjevači reagiraju, su li uplašeni ili je sve u redu. Ovaj, a ovako ti i, ovaj prije nego što nasupimo, signeš promotriti i publiku i zapravo ovaj, onda gledati našu dirigenticu. Nekako u budućnosti, nakon što završiš fakultet, želiš li se opredijeliti više na ovaj nekakav, a mislim, ako mogu uopće reći umjetnosti, znanstveni dio koji onako zapravo iziskuje ostanak na fakultetu ili u nekakvom školskom sistemu ili ćeš ići u neke druge vode. Ne mislim na solo karijeru da postaneš poznata privačica jer ne izgledaš mi kao da ti je to nešto što bi željela baš kao broj jedan. Pa ne znam, sad ono obično ovaj, kad me to pitaju, ne znam što bih zapravo odgovorila jer veže me zasad je, zasad jednaka stras prema zborskom dirigiranju u ovaj, zborskom pjevanju i za pro solo pjevanju E sad, sad ćemo vidjeti što ove vrijeme pokaže. Zapravo planim se prijaviti možda na neki Erasmus projekt, seći neka nova iskustva, nova poznanstva i zapravo vidjeti kako tamo glazbrnici stvaraju. A, znaš li nekakve informacije već kad si spomenula Erasmus, imaš li već u planu nekakav, neku drugu akademiju izvan Hrvatske? Možda je li poznaš rad neke koja te onako dosta zanima, koja bi bila možda nešto novo i zanimljivije nego ovdje? Pa sad sam još u procesu ovaj, istraživanja što se sve nudani, ali zapravo me zanima Akademija u Gracu, to mi se čini primamljivo. Ne, definitivno, iz mog studentskog iskustva ja sam bila na Erasmusu, tako da o, javno ti sada mogu reći ono sretno, samo idi. Čisto ovako za studoša, ako slušaju, koji slušaju, koji možda imaju interese za upisivanje upravo ovoga smjera na akademiji, kakav student, studentica, pjevanja, pa klavira i općenito ovoga smjera mora biti, na što mora biti spreman, koji su kompromisi recimo ili nekakvi ustupci koje moraš na koje moraš biti spreman zapravo da onako pogledaš iza sebe i kažeš wow, ja sam to sad sve dobro napravila. Pa zapravo ja sam vrlo samokritična ovaj, tako da teško je zapravo reći same sebi wow, to sam sad dobro napravila ovaj, ali svakako ovaj, važno je puno odricanja što se zapravo je tijelo tvoj instrument kada govorimo o pjevanju i važno je ovaj, brinuti se o svom tijelu o svom zdravlju i tek onda zapravo raditi i na tome na tehnici i na ovaj na interpretaciji zapravo e, konačno ono što je u cilju na javnoj izvedbi i koncertima. Kad se po pogledaš opet ja se stalno vraćam tamo na početak studiranja ovaj, a i rekli smo da je zapravo tvoj ispit, jedan neki javni nastup, e, je li bilo nekakvih ono blamova u trenutku, joj sad sam tu se nešto zabrzucnila jel mogu ponovno ili si to sve jako profesionalno odrađivala. Pa dogodi se na, naravno nekada da z, ovaj, zaboraviš tekst, ali sad nešto veće od toga mi se hvala Bogu nikad nije dogodilo, kuc kuc, ovaj, da se ne ureknem, ovaj, ali ono, snađeš se, to i zapravo je zapravo ovaj, izazov jer je zapravo živa glazba pa stvaraš u tom trenutku sve što si do sad navježbao, ali naravno uvijek se može dogoditi. Neka, neki problem ali ove, tu si zato umjetni takav da to riješiš <laughs> A, znači imaš sposobnost improvizacije možeš vrlo brzo pa se pa toliko, ali ono da, da to proguraš negdje da se ne čuje <laughs> A, četvrta sad godina koliko još do kraja koji su samo planovi u kratko što te čeka evo, do završetka, pa onda je to i druga diploma je tako? pa je da, uskoro. Ovaj, sada sam završna godina Diponskog studija i sljedeće godine upisujem zapravo diplomski studij ili petu godinu uh, i onda eto, planiram ne znam, vidjet uh, nešto od tog dvoje, ovaj, se usavršiti naravno ovaj, u nekom području i idemo dalje. Slušali ste emisiju od faksa do faksa. Emisiju uredila Mirna Šmita, tonski realizirao Robert Pavelić. Do sljedećeg faksa i do slušanja.